Bismillahir الله Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala man lana ba'du A'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa <coughs> Jana Cabinet Secretary for Treasury Henry Rofich amesoma budget ya 2019 2020 vipi serikali itatumia pesa zake katika matumizi ya kifedha ya mwaka huu budget ya 2019 2020 na kuna baadhi ya vidokezi tutazitaja inshallah Allah. Kiujumla tu budget vile ilivyo na hatutataja masomo ya sibu ukulima m, m, tutataja tu vidokezi bajeti ya 2019 2020 jumla yake serkali imesema matumizi ya pesa yake ya mwaka huu ya 2019 2020 itakuwa 3.02 trillion shilling 3.02 kisha trillion moja ni 012 serikali ya Kenya katika budget ya 2019 2020 imeweka target ya kukusanya 2.2 trillion shilling mbili, nukta mbili kisha 012 lakini Kenya Revenue Authority akasema wanataraji kukusanya 1.9 trillion shillings 1.9 012 na serikali ya Kenya katika budget ya 2019 2020 wamepanga kutumia 1.7 trillion moja nukta saba mbili kulipa mishahara kuendesha mikakati ya serikali jumla na bajeti ya mwaka huu wamesema imezidi kwa shilingi bilioni kumi. na budget ya mwaka huu 2019 2020 ina deficit ama ina upungufu 607 607.8 billion. Yaani ina upungufu wa 607.8 billion. 607.8 billion. Na bilioni moja ni 09. Yio bajeti ya mwaka huu, yaani nzima 3.02 trillion ina upungufu wa 607.8 billion. Bajeti ya mwaka jana 2018 2019 ilikuwa na upungufu 562 bilioni ya mwaka jana 2018 2019 lakini ya mwaka huu ilikuwa na upungufu ya 607.8 bilioni 09 na wakasema wanatarajia kwamba hiyo upungufu unaopatikana katika budget ya mwaka huu watakopesha pesa kutoka soko la pesa la nje ya Kenya 324.3 billion yaani watakopesha pesa kutoka soko la pesa la nje 324.3 billion 324.3 billion, billion ni sufuri tisa kisha na watakopesha 289.2 billion na 09 kwenye soko la pesa la ndani ndani ya Kenya jumla wanaotarajia kukopesha ili kuziba upungufu unaopatikana katika bajeti ya mwaka huu ni 613.5 billion shillings kisha kuna madeni kulipwa madeni ambayo yanarundikana ya na riba serikali ya Tanzania kulipa bei deni inodaiwa na wakopeshaji wa nje na wakopeshaji wa ndani ya Kenya bilioni 1800 800 kisha sifuri tisika gazeti la star ww.co.ke tarefu na March 2019 wakasema yani mishahara jumla yani ya serikali mishahara mishahara yote ya serikali ina kufikia 650 billion shilling Central Bank of Kenya yasema kufikia hivi sasa deni jumla ya Kenya ni 5.4 trillion shillings. Yaani deni la serikali jumla ni 5.0 5.4 trillion shillings. Hii ni baadhi ya vidokezi ya budget. Ama shida kama hizi hazipatikani tu Kenya pekee yake. Bali serikali ya amerika ambayo ilobebaa bendera ya dini ya kikasiri ya kikapitalist, capitalizing na nizamu yao ya ya kikafiri ya democracy inaotegemea nizamu inaotegemea itikadi ya, ya kutenganisha dini na maisha pia yakopesha pesa kutoka Japan kutoka China kutoka biladi sajiri za Kiislamu kutoka Britain imekopesha kutoka China na pia deni la serikali ya Amerika imefika 20 trillion US dollars Maradhi kama haya na pia serikali ya Amerika inakopesha ndani ya nchi na nje ya nchi utakuta hata bajeti yao pia ina upungufu kwa hivyo maradhi kama haya ya bajeti ama serikali ni lazima ikusanye pesa kwa sababu ina ina mikakati kusimamia ina mishahara ya taka kulipa ni lazima ikusanye pesa lakini katika mnizamu za kiraslimali utakuta mara nyingi bajeti zikikusomwa ama zikikusanya pesa ili kuendesha mikakati yake na kulipa mishahara ya serikali wananchi wanazidi kuumia ama ile mentality, serikali ya Kenya imesimamiwa na nidhamu ya kikapitalist. nidhamu ya capitalism dini ya kiamerika ya kikafiri. mentality ama fikra za viongozi katika nidhamu hii ya kiraslimali ni kwamba wanatizama raia wao ni kama mashini za kutengezea serikali pesa raia ni kama mang'ombe wanaofaa kukamuliwa maziwa mpaka masiti yao yakauke na wao wenyewe wabaki mifupa kuna baadhi ya mambo aliyotaja cabinet secretary henry rotich katika speech yake ya bajeti ya 2019 2020 alisema kwamba bajeti ya mwaka huu Itapelekwa kulingana na ushuru na makodi. Itapelekwa kulingana na madeni. Pili akasema It is seeking to get more Kenyans who has, who has kept tax net to be brought in the tax bracket. Kwamba wa Kenya wengi wanaokimbia ushuru na makodi, serikali itafanya bidii iwachukue wote iwatie kwenye hiyo bracket ya tax. Yaani hakuna mmoja itafanya bidii hakuna mmoja asikimbie kulipa ushuru. Akasema no more additional taxes will be introduced. No new taxes in the budget of 2019-2020 kwamba hakuna ushuru ama makodi mpya zitakazoletwa katika budget ya mwaka huu. Akasema amendments to be done on the existing laws to close loopholes for tax chiefs kwa mabadiliko ya kisheria yakafanywa kuhusiana na sheria zinazohusiana na makodi na ushuru ili kufunga zile njia watu wanazokimbia ama wanazozitumia kudanganya katika kulipa ushuru njia zote za udanganyifu zitafungwa kisha akasema watafanya bidii kwamba bezi More, they will make sure more Kenyans are paying taxes so that we expand their tax base kwamba ile nidhamu ya ushuru ama wa Kenya isafanywa bidii kwamba jumla ya wangi wanaofakulipa waingizwe katika kulipa hii ndio ndio yani mawazo ama ndio njia yao wa, wanazofikiria tarehe moja june 2019 nation tv NTV ili report tarehe moja June 2019 Francis Kamau upatana Tax Eastern Africa ya akasema Kenya inawapigaji kura milioni 19 Kenya kuna 19 million voters milioni yake ndio wanaulipa ushuru na makodi kwa hivyo kuna milioni 16 ambao hawalipi taxi makodi na ushuru. Kwa hivyo tutafanya bidii hawa milioni 16 waletwe katika neti ya taxi. Yaani wa, wasikimbie ushuru pia wao. Milioni 16 ambao wanaobakia hawalipi watafanywa bidii waletwe katika kulipa ushuru na makodi. Siku hiyo ilikuwa tarehe 17 tarehe Juni 2019 NTV ika Michael Mburugu director of KFS transportation services asema the government cannot milk cacao beyond a certain point Asema, kwamba serikali haiwezi kumkamua ngombe mpaka kiasi fulani yani ikifika kiasi fulani ngombe huyo, hawezi kukamuliwa maziwa tena hii ndio njia wanapofikiria yani hawa raia wanaangaliwa ni kama mashini za kutengezea serikali pesa na kutengezea viongozi pesa wakamuliwe mpaka wabaki mifupa ama serikali za kiraslimali kuna njia tofauti tofauti wanazozitegemea kupata mapato yao kubwa ni ushuru na makodi kila sampuli ya kodi kila sampuli ya ushuru hata wakifikiria kuolesha kuleta ngine mpya watailesha Pili ni mikopo mikopo nje ya nchi mikopo kutoka foreign financial institutions mikopo kutoka kwa IMF, World Bank, European Central Bank, Exim Bank, African Development Bank kwenye taasisi kubwa kubwa za kifedha za kimataifa wanakopesha pesa kutoka kwao wanakopesha pesa kutoka kwa serikali za za kigeni kama Canada, Japan, America, Britain, Germany, Israel ama Norway. Na pia sangine wanakopesha ndani ya nchi. Serikali asilia zingine yauza treasury bonds ama treasury bills. Mabilioni ndani ya nchi wanunua zile treasury bonds, serikali pate pesa kisha inapea muda baada ya miaka mitatu minne inalipa na riba ama sanjino sehemu serikali Kenya inatangaza kwa mfano kama EMA Akiba watu wanunue wakopeshe serikali kwa elfu 33, wana target ya 250 billion ama 500 billion na kisha wale waliokopesha serikali watalipwa kwa riba hata kwa baada ya miezi mitatu miezi minne ni njia ya pili serikali inapata pesa Njia ya tatu kuna mashirika ya serikali kama KTA, Kenya Kenya Post Authority, Kenya Air Post Authority, Kenya Power, mashirika ya serikali zile faida zinazopata serikali huchukua zile pesa zikaendesha mambo yake kuna mali ambayo ya watu ambao hawajulikani hawakujulikana wenyewe serikali inachukua malile. ile zile mafainz Watu wanaovunja sheria wanazobandikwa kwenye makoti. Serikali inaweza kubinafsisha baadhi ya mali na umiliki. Ama mwisho, mwisho kabisa kisongwa koo wachapishe pesa. Hizi ndio njia wanazozifuata, serikali za kiraslimali zinazofata dini ya capitalist, dini ya ki Amerika ya kafiri ya capitalism, njia ya kupata pesa. na hii inaleta madhara na maumivu kwa uchumi jumla na kwa maisha ya watu jumla mambo mawili kihakika yanaharibu uchumi na yanaharibu maisha ya watu na kufanya gharama za maisha ziwe ngumu mishahara ya watu ukiwa uko kwenye public ama private sector Umeandikwa kazi kwa, kwa binafsi ama serikali. Mshahara wako unakatwa. Unakatwa makodi na ushuru. Biashara ama makampuni za kibinafsi zinalipishwa makodi na ushuru. Yule mtu unayemlipisha unayemkata katika mshahara wake, iwafanya juhudi na jasho lake atoa ajitumie katika maisha yake. Wewe ukishamkata ushuru na kodi, ushamumiza katika maisha. Kampuni inao makodi na ushuru zaumizwa kwenye mapato yake pia baadhi ya huduma zalipishwa kodi na ushuru huduma na kodi huduma zikishalipishwa ushuru na kodi inapandisha bei za maisha inapandisha bei za vitu viwanda zinazozalisha mali ili mali ile itumiwe katika biashara na kuuza na kununua utaona mali zile zinapandishwa zinachajiwa kodi na ushuru Inapandisha bei, ikishapandisha bei gharama ya maisha inapanda. Hi. Ki, ki hakika ya pandisha gharama ya maisha. Watu wenda mbio, wajichumia katika mapato yao. Makampuni endambio mbio wajichumia katika mapato yao. Bidhaa zinaundwa ili zitumike katika uchumi na biashara utakuta zawekeo kodi na maushuru. zinapandisha gharama za maisha na zinapandisha bei ya vitu na watu katika mapato yao wanaokusanya na kwenda mbio na juhudi zao wanapa, wanakatiwa serikali za kiraslimali inanyonya inakula katika mapato ya watu na pili Mikopo ya riba isiyokisha hizi vitu mbili hakika za haribu uchumi jumla na maisha ya watu jumla Mtume wa sala asema An Abi Huraira radhiallahu anhu anna an-nabiy -an sallallahu alayhi wasallam qala ijtanibu as Mtume wa sala amsema epu kaneni na mambo masaba al-mubiqat mambo msaaba yenye kuangamiza qali ya rasulullah wakamuliza mtume wa salam wama hun ni vitu gani hivyo zenye kuangamiza vitu saba mtume akasema qala shirk billah kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala wasihr law chaawi wa qatlun nafs allati haram allah illa bil haqq naqutu roho ya mtu ila ambapo waakulu mali ya na kula mali ya mayatima watawali tawalli wa yoma zahf, na kukimbia kwenye kiwanja tafita wa qazf al muhsanat al na kuwasingizia wanawake wa Uislamu kwenye kujihifadhi heshima yao kwamba wamezini katika ya mambo masaba ambayo ni maangamivu mtume asala tajja mmoja wao ni riba na uchumi mzima leo umejaa riba na mtume asala makasema ni maangamivu kisha kuna baadhi ya watu wa furai kwa budget ikisomwa wana hope wana kwamba maisha yatakuwa mazuri kila mwaka ukisonga, maisha yanazidi kwa mabaya na yote ni ushuru kila aina ya ushuru kila aina ya kodi kwa sababu serikali kukusanya pesa iendeshe mikakati yake na ilipe mishahara njia ina ukusanya ni makodi na maushuru na riba mikopo ya riba ndani ya nchi na nje ya nchi riba ambayo haishi inakopeshwa kila mwaka rawi imam ahmad fi musnad anna rasulullah sallam qala mtuna sallam asema manzakhara fi shay'in fi min ashar almuslimin yoyote anaeongeza katika bei za waislamu li yuliyahu alayhim fa inna haqqan ala allah tabaarak an yq'idahu bi'adhm min nar yawm al-qiyamah. Mtuna sallama katika hadithi hii yoyote anaeongeza kitu katika bei za waislamu ili zipande basi ni haki juu ya Allah subhana wa ta'ala kumtia motoni kwa nguvu siku ya kiyama. Ushuru na kodi zapandisha bei za huduma, zapandisha bei za bidhaa ikiathiri gharama ya maisha. maisha ya miaka ya 80 si maisha ya miaka ya sasa nikache nikache boflo isi unajua watu wanaokula ilikuwa ni shilingi kumi. hivi sasa inifika shilingi hamsini. na hakuna na basi hivyo hivyo huduma nyingi na bidhaa nyingi utakuta kila mwaka ukisonga bei inafanya nini inapanda kwa sababu matumizi ya serikali yanazidi na hakuna njia serikali za kiraslimali kupata mapato yao isipokuwa ni njia za ushuru na riba. Ama Uislamu Uislamu haichukui kwenye juhudi na jasho watu wanaoenda mbio kwenye mapato yao. Haikati kwenye mapato yao. Inakata kwenye mali. Sheria ya Kiislamu impanga sampuli Imepanga sources ya revenue ya serikali ya Kiislamu. Imepanga zile chumbuko za sampuli ya mapato ya serikali ya Kiislamu. Hizi sources ya revenue ya serikali ya Kiislamu hazibadiliki kulingana na wakati ama kuathiriwa na matamanio ya viongozi. Katika Uislamu hakuna riba, riba ni haramu. Na pia ushuru na makodi zote zitapigwa mafukumu tunazozijua leo ama mapato ya serikali ya Kiislamu ni kharaj kharaj ni kodi unaowekewa na kiongozi wa Kiislamu kwenye ardhi za ukulima yeye ndiyo atakayeweza kipimo kadhaa kulingana na ile ardhi namna inazozalisha kisha kuna ushru ushru ni mapato yanayotokana na baadhi ya mazao ya yakishavunwa Inategemea ikiwa imetegemea mvua utalipa ushr ikiwa imetegemea irrigation utalipa nisful ushr nusu ya ushr kuna zakaa ambayo ina nisab ina sampuli zake za mali ina viwango vya kulipwa na kisha Qur'ani ikaelezea ni nani na nani anayefaa kulipwa kuna ganima kuna humus kuna fai ambayo zinazopazikana. baada ya ficha kumalizika baina wa Waislamu na makafiri kuna jizia wanazosozwa wale ambao wanaoishi katika bi, serikali ya Kislamu ambao ni makafiri. Kisha kuna public property, mapetroli magesi madini ambao Mungu Allah taala mali kama hii leo ameziumba ni nyingi. Lakini utakuta zamilikiwa na makampuni za watu binafsi wachache na mamilioni ya watu hawafaidi na mali kama hii. Lau kama kuna Uislamu watawala Mapetroli na magasi na madini tofauti tofauti itashikwa na serikali ya Kiislamu itatoa itachimba itatafuta itasafisha na itauza Yale mapato itatumika kwa maslahi ya raia wote wote wanaoishi chini ya serikali ya Kiislamu lakini leo mali aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi nyingi kuliko wakati wa mtume wa sallallahu lakini lakushangaza umaskini idadi yao yaongezeka na umaskini wao unaongezeka na mali nao patikana subhanallah katika zama zetu ni nyingi hata kuliko wakati wa allahumma rabbana atina dunya wa fila hasana hasana, ala allahumma rabbana la ba'da Wahab rahmatan, ala sainna, wa wa